І Віточка, а ще і Вітуся, Віталочка, і Віталенка, називав її чоловік. І Віта спізнала, що означає «купатись, як сир в маслі», та стала кішкою, у якої 12 місяців на рік масниця. Тимур не шкодував грошей на одяг і прикраси для любові Вітусі, Тим більше, що закінчував заочний юридичний факультет і перевівся, звісно, на батьківської допомоги слідчо військової прокуратури, отож відтепер міг розраховувати не лише на батьківські гроші. Він дарував колони, намиста гарні жіночі годинники, мовби недбало, і в той же час елегантно, з підкресленою увагою. Ця увага виростала з його тихої з'яви, з його ніжних слів, з його постаті, простої, іначе б це вже Віта потім визначить, елегантно запобігливої. Так прапорщик не міг чинити. Значить, значить, він спочатку кинув долю на її вівтар до її ніг і терпеливо терпеливо, терпеливо чекав свого часу і її вироку. Це їй подобалось, це павутинка ткалась елегантно і прозоро, на очах у неї її підносилась, захоплено й ніжно, хоч і була павутинкою. І їй... їй подобалось приймати ці дарунки, одягати їх, і те, як милується нею Тимур. «Я просто жінка», – казала собі нараз. Віта думала, що вона ось-ось покохає, що вона вже кохає чоловіка, а не тільки дозволяє кохати йому. Часом подумка зверталась до мами Дази. «Ти цього разу не мала рації, мамо». Бо мама сказала після знайомства з Тимуром, «Ти знову помиляєшся, доню. У чому, мамо?» «У виборі. Боюсь, це теж недобрий чоловік», – і зітхнула, «Не розумію, чому тебе до таких тягне». «Але ж Тимур не злочинець, мамо», – трохи роздратовано заперечила Віталія. «І він сам до твого відома охороняє злочинців, таких як Едуард, а незабаром буде слідчим». «Це не міняє суті справи», – якось натурно сказала мама. Людина може працювати ким, ким завгодно, не в цьому річ. А в чому ж? У нього недобрі очі. Рухи, наче він щось приховує. Від себе. У нього мова неприродно побудована. Слова, наче, підозрюють одне одного. Ти що, мовознавець, він гвіст? Я медсестра, з доді мою сумною ноткою сказала мама. Ну, не ставай у позу, це ж смішно, мамо, Приховує щось від себе. Мова, слова й Боже, щоб я помилилася», – сказала мама. «Я б тобі заборонила, як би могла. Але ж ти знову не послухаєшся. Це твій вибір. Але від нині ми двоє суверенів». «Двоє суверенів?» «Так, Віточко, що це означає?» Мама не відразу відповіла. «Не відразу, не шукала слів, аначе зважувала ті, що мала». «Каже, звеліла Віталія». «Я стомилась чекати тебе», – сказала мама. «Нам буде добре у двох. Нам». «У двох? Звідки ти знаєш?» «Може, ти зустрінеш, ти обов'язково зустрінеш того, хто тебе буде гідний?» «А цей не гідний?» «Ні». «І по особливому дивлячись на дочку, я більше не поїду туди, не поїду по тебе». «Ти вважаєш, у мене знову закінчиться нічим?» «Так», – бежалісно сказала мама Даза. «Ні, ні, чуєш, ні, ми знову стаємо чужими». Віталія підвелася, уся тремтіла, подумала, чому я хочу обманутись. «Ні, я цього не хочу, чуєш, мам, не хочу». Вона чекала якихось слів, може, і повернення до початку розмови. Але для цього треба було розмову, яка вже відбулася, закреслити. «Щось я колись зробила не так», – сказала мама, яка уже казала не раз. «Не так? Не так з тобою, пробач. Усе було так, мамо, хіба що ти була занадто правильною і моральною. У твоєму світі не було Едуарда, а в моєму був. У твоєму його і не могло бути, а мені зустрівся». Став на стежці, бо мав зустрітися, от і все, мамо. Ні, не все. Я таки не зможу знову чекати. Я не піддослідна тваринка. А я, Віта, спитала мовби за інерцією. І ти теж. Тому й прошу, не їдь з ним. Такою була мама. Мама, яка знову, як завжди, не помилилась, бо вже через кілька місяців у їхньому розкішному гніздечку. У саду кохання й турботи стала проростати колюча квітка. Чортополох, а може, блакота. Читайте разом. Чортополох і блокота ревнощів. Дві, три, десять, сто квіток зразу. Спочатку то були мови безневинні, жартівливі, з надміним: Ну, пробач, за цей дурний жарт натяки, мовби ненароком, не, на року, не на умисне, спонтанно кинуті репліки, репліки запитання. А він був кращим коханцем, ніж я. Ну, пробач, не можу дати тобі такої насолоди, як він. «А твій був вигадливим, і до щоразу грубіших і брутальніших, з брудною цікавістю». Віталія сердила, зображалась, випалювала теж образливі слова. Вони сварилися і мирилися, промилування було з квітами і коштовними подарунками. Але чим далі ліс, тим він густіша. І вже чоловік став звинувачувати Віталію в тому, що вона була коханкою не лише Едуарда Аміра, а й інших зеків. «А вже ж з усією колонією спала», – гукнула. А потім якось запустила в нього вазу і ледве не розбила голову. Тепер уже сама змащувала рану. І раптом відчула, що так, любить, кохає цього ревнющого чоловіка. Подумала, що після припадку ревнощі він особливо пристрасний. Так було й цього разу. Але пристрасний чоловік став підозрювати, що вона корить зустрічається з Едугардом, а ще з Коливаном Барчуком. Її злавтеся селище не до бабців, якої колись жила і хотіла провідати, а до коханця зека. Якось вони виїхали в ліс, збирались довго, надто довго. Це Віталія потім зрозуміла. Він казав, що їм треба подихати, що ліс цієї пори, початок першої позолоти, особливо чарівний, і він, мов би, запрошував, заохочував, під'южував і водночас посилав сигнали не їхати. Віталія цього не розуміла, того ранку співала «Поїдемо, поїдемо до лісу», Демур посміхався. «А вже ж моя кохана!» А потім була та галявина, та дерево наказ прохання стань біля тої сосни. Вона пригадала пісню, горіла сосна палала, під нею дівчина стояла і засміялась. Ти мене підпалиш? "Гірше", сказав він. "І таки гірше". Коли Віта стала до дерева, демо раптом дістав пістолет і сказав, що буде стріляти доки, доки вона не признається, де й коли зустрічається з Едуардом. А якщо не признається, то вб'є її, а потім себе. І справді вистрілив раз і вдруге, у словбоє дерева, зовсім поруч з нею. "Ну все", сказала Віталія. Можеш мене вбити, але коли я шу живою, то завтра ж подам на розноручення. Тоді він знову впав на коліна біля її ніг, обіймав її ноги, дивився відданими очима, знизу вгору підносив поглядом її до чистого сіннього неба. Віта простила, мала надію, що він зміниться, коли з'явиться дитина.